Ebu Hurerja radi Allahu në hu, të regon se pe gamberi a lehi selam ka thënë, Allahu e ndaloj e lefandin prej mekes, por a i e latë të dërguarin e ti dhe besimtarët, ti mposhtin mohuesit mos besimtarët të mekes. Pra, kini mendin. Në të vërtet, lufta në mek nuk i që i lejuar askujt për parameje dhe nuk do t'i lejoet askujt pasmeje. Në fakt, a jo mu lejuar mua vetëm pakora të dit, ditë, ditën e shlirimit të mekes, Pa dyshim që në këtë të qaste, me ka është vendi shendë. Nuk lejohet të prishen shkullet e saj me gjemba, as të shkullin pëmët e saj dhe as të meren sendet e gjetur atje, përveç ati i cili do t'i njoftoj ato ndër njerëz. Nëse dikush vritet atje, atëherë, me jafertit të, të ndjerit, ka të drejten e pëlqimit ndër mjetë du zjedheve, parave të gjakut ose shpagimit, duke vrar vrasin. Ndërko, aty e rdi një bun nga jemeni d O i dërguar i Allahut, ma shkruaj këtë. Pegamberi Alehi Selam urdëroj shokët e ti që t'ja shkrua një në ti që e tha. Pastaj, një burë për kureshve tha. Përveç i dhirit, loj bari aromatik, o i dërguar i Allahut, pas i ne e përdorim atë në shtëpitona dhe në vare. A të herë, Pegamberi Alehi Selam tha. Përveç i dhirit, vetëm kjo loj bari pra lejohet të këputet. Transmetan, Imam Buhariu këto hadithe mund të shohen nga xhamiambret.com